3. Der Ausstellungshangar und der Standort Villarroche Der Luftfahrthangar, der heute das safran Museum beherbergt, hat eine bewegte Geschichte. Am Ende der Galerie rechts werden zwei große Tafeln gezeigt. Sieh dir die linke Tafel an, sie zeigt den Hangar an seinem ursprünglichen Standort in Saint-Shamas, am Ufer des Etang de Berre, nahe Marseille. Er wurde 1932 gebaut und beherbergte damals die Gnome und Rhone-Schule für Wasserflugzeugpiloten. Auf der rechten Tafel sieht ihr die große Frankreichkarte an. 1947 wurde der Hangar demontiert, über Wasserwege nach Milon transportiert und dann an seinem heutigen Standort wieder aufgebaut. Dort nutzte Snigma ihn für Flugtests von Strahltriebwerken. Unten links zeigt ein Kästchen die Geschichte des Flugplatzes Villarroche, nur wenige hundert Meter vom Museum entfernt. da Beachte die mittlere Karte, sie zeigt zwei Start- und Landebahnen, die die Deutschen in den 1940er Jahren gebaut hatten, Nord, Süd und Ost, West. Oben zeigt die Karte von 1949 die Lage des Snegma-Technik- und Prüfzentrum. Der Staat hatte Snegma genehmigt sich südlich der Hauptbahn niederzulassen, Hersteller wie Dassault und Nord Aviation nutzten bereits den nördlichen Teil dieser Bahn für ihre Flugtests. Die beiden Schwarz-Weiß-Fotos bezeugen diese Zeit, die bis 1970 andauerte. Die schönsten Kapitel der Geschichte der französischen Strahlflugzeuge wurden an diesem Ort geschrieben. Hier wurde Oberst Rozanow, Testpilot der Society des Avions Marcel Dassault, der erste Franzose, der die Schallmauer im Horizontalflug durchbrach. In Villa Roche wurden auch alle Strahlflugzeuge der Mystere und Mirage-Serien von Dassault getestet. Hinter dir zeigt eine letzte Tafel die vollständige Geschichte der Unternehmen, die Safran bilden, ihre Fusionen und ihre Entwicklung bis heute. Biege dann nach dieser letzten Tafel links ab, um den Luftfahrthangar zu betreten und die Triebwerke zu entdecken.